Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista nou Ar fi bine să ne mai uităm puțin prin pădure. Poate găsim totuși ceva de mâncat. Să ne mișcăm, diplomatule. O pe lângă stângă spre apus. În stânga noastră, pe front, tunurile își aruncau pe sub cerul straniu obuzele lor asupra tranșeielor. Piereau, sfârtecați, Oamenii ascunși ca oarbele cârtițe în pământ. Dădurăm peste niște ciocănitoare care băteau scoarța unui copac gros cu ciocurile lor masive ca niște ciocane. Încercarăm să le lovim și să le doborăm, aruncând cu pietre în ele de la câțiva pași. Diplomatul aruncă pietrele anapoda, iar mâna mea dreaptă, din pricina slăbiciunii de care eram cuprins, tremură și își pierdu vechea ei de băcie. Iată! Aveam dreptate să fiu supărat pe trupul meu. Mi se păru că, din prea puțin, își pierduse puterea și sprinte neala și ajunsese să nu mă mai ștrujească. Desigur, nu-mi pe îndoială că eram nedrept în pripita mea judecată. Aș fi vrut însă, în acele împrejurări, cum am vrut de altfel deseori și mai târziu, să fi fost închis într-un trup pe care să-l pot hrăni ziua cu lumină și noaptea cu întuneric. Însă dorința aceasta era una din cele trufașe și sterpe. Un asemenea trup nu avea nici omul, nici fiara nu avea, nici pasărea și nici libelula. Ciocănitoarele, speriate, zburară și se pierdură în pădure. Ne lăsară în și merseră mai departe. Pădurea se lumină. Ajunserăm la marginea ei. Diplomatul, cu ochii ieșiți din orbite, Demirare poate ori, poate de bucurie, și cu pofta dezlănțuită de belșugul ce ni se arătă în față, întinse mâna care-i tremura de slăbiciune și îmi arătă ceea ce și eu văzusem. Privește, băiete, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. O să ne săturăm. Îl prinse de șulfe, îl trăsei câțiva pași în pădure, îi făcui semn să tacă și să se culce, ca și mine, la pământ. Mica fișteică de pământ, acoperită de verze mari și înfoiate și de brozbe roșii, era păzită. Îi arătai la marginea ei coverca și omul de lângă covercă cu fes alb în cap și cu pușcă încrucișată pe genunchi. Lângă omul cu fes alb și pușcă, un câine mare flocos adulmecava răzduhul cu nările. Dacă ne și se dă la noi, să fugim în pădure. Deocamdată ar fi mai potrivit să ne tragem mai adânc și să așteptăm noaptea, diplomatului. Vino, vom chipzui cum să dăm atacul pe Eric. A să noroc. Omul cu armă nu ne simți. Nu ne simți nici câinele. Poate că era jovlid de bătrânețe și-și mai pierduse din miros. Acum, bombardierele negre se întorceau din raidul lor. Unuia îi ardea coada. Deși știam că în lăuntrul lui se află oameni tineri care peste câteva clipe aveau să piară în flăcări, nu simții pentru ei nicio părere de rău. Când plesă uciș pe alții, trebuie să te aștepți să fii tu însuți ucis. Ne întoarserăm lângă lacul rotund, băurând din nou apă și ne culcăm în iarbă. Dacă ar fi stat în puterile mele, m-aș fi cu creștetul până la cer. Aș fi suflat în soare ca în flacăra puțină a unei lămi și l-aș fi stins. Spuza stelelor, aș fi risipit-o dintr-o singură suflare. Cu o mână aș fi oprit răsăritul lunii dincolo de marginea zării. Cu cealaltă, aș fi repezit un bobornac paznicului cu pușcă și apoi aș fi dat iama în înfoiatele verze și în roșile brozbe, al căror miez îl știam dulce acrișor, începând ușor și plăcut limba. Toamna, varza e dulce, o rod cu dinților mărunți și albi iepuri, orod și copiii. Mai bune sunt însă brozbele, și mult mai gustoase. Ai mâncat vreodată brozbe diplomatule? Brozbe? Nu înțeleg. Guli? A, am mâncat, gătite. La noapte am să servez gulii crude. Cu ce să le rod? Știi că nu mai am dinți. Mai bine să-mi aduci o varză, două. Bine, o să-ți aduc două verze. După un timp, diplomatul mă întrebă. Ce zici? O să-i să furăm verze la noapte? O să-i zbutim. Cum? Eu o să le fur. Și eu ce o să am de făcut? Mi-ai spus că te pricep să buzunărești oameni la înghesuială, ba chiar mi-ai făgăduit că o să mă înveți și pe mine, și încă așa de bine, încât să devin un adevărat rege al hoților de buzunare. Și o să mă țin de cuvânt pe onoarea mea? Iar îmi vorbești de onoare? Pune-ți onoarea deoparte, altfel te cotonocesc. Ei, lasă, e un obicei vechi și prost. O să încerc să mă dezbăr de el. Nu face să ne certăm acum pentru atâta lucru. Nu face. În privința învățării meșteșugului de a fura, o să mă mai gândesc. Spre miezul zi, trecea acum prin înaltul vâscos al cerului un alt val de bombardiere negre. S-au înfuriat rău de tot nemții. S-au înfuriat, n-avea teamă. O să le o întoarcă mâine franțuși îndoit. Și când te gândești, nu s-au împlinit zece ani de când s-au ridicat de la pământ cele din aeroplane. Pe atunci, mulți credeau că aeroplanele nu vor fi bune decât pentru sportivii zurlii, doritori de senzații tari. La noi în sat la Omida, oamenii nici nu credeau pe atunci că o mașină cu aripi poate zbura. Ca să zboare, spuneau ei, ar trebui să fie viu. Cine să-i dea suflet? Omul poate da suflet unei mașini? Se răspândise vestea că la București, o femeie născuse un copil cu aripi și că acel copil... În vârstă numai de câteva luni, zboară în fiecare zi la marginea orașului peste un câmp în văzul lumii. Unii cu stare s-au și dus la București cu trenul să vadă copilul cu aripi. Întorși acasă, au povestit însă că nu era vorba cum se zvonise de un copil cu aripi, ci de o mașină cu aripi care într-adevăr se ridica de la pământ, condusă de mecanicii ei ca o pasăre și zbura. Se aflau mulți care nu credeau. Peste câtva timp însă, într-o zi spre seară, eu tocmai mă jucam pe deal cu zmeul, cu prietenul meu, Mărinică Iepure. Un aeroplan a zburat pe deasupra capului nostru, apoi a cotit, a sărit dealul și s-a lăsat în jos pe islazul satului vecin, Băneasa. Tot satul nostru, cu micul mare, s-a îndreptat într-acolo. Am alergat cu prietenul meu să vedem și noi aeroplanul. Aproape că ne ieșise sufletul de atâta alergătură. Aeroplanul înconjurat de sute de oameni și păzit de jandarmi, se odihnea pe islaz cu elicea ruptă. Fugind pe iarbă, după ce atinsese pământul, întâlnise în calea lui un șanț acoperit de ierburi și se dăduse peste cap. Aviatorului nu i se întâmplase nimic. Era, după cum aflasem, un francez, prieten cu moșierul la care venise în vizită. Automobilul cu mustațe al moșierului, condus de Vărâmiu Năstase di Mozel, plecase la București cu scrisoare să aducă alte elice. Două zile și două nopți, nebăuți, nedormiți și nemâncați, am vegheat aeroplanul ca nu cumva să șea zborul și noi să nu-l vedem cum se ridică de la pământ. A treia zi spre prânz, Vărâmiu s-a întors cu elicea. Aviatorul a prins-o în capul fusului, a ciocănit-o. S-a urcat în aeroplan, a pus motorul în mișcare, dar aparatul nu s-a mai ridicat în văzduh. i -a scos aripile ușoare de pânză, i-le-au legat de-a lungul, iar noi copiii l-am împins ca pe o căruță peste câmp până la gară. Acolo l-am urcat pe platforma unui vagon care l-a transportat la București. Mai târziu am început să văd aeroplane abia când au intrat nemții în țară. Aviatorul acela o fi fost pe Gu. El a venit în anul acela în țară și a zburat de câteva ori prin preazma Bucureștilor. Nu auzise încă de pe Gu, dar ca să-i fac plăcere diplomatului, îi răspunse -i, se poate să fi fost și pe Gu. Te curăm. Ascultarăm să auzim fremătând pădurea. Dar pădurea nu fășii. Parcă era o pădure de legendă împietrită. Ne uităm în jur să vedem vreo vietate. Văzurăm numai niște furnici mari, negre, grase, care mișunauă pe lângă un mușuroi vechi de pământ uscat și crăpat. Diplomatul sparse tăcerea grăind. Ascultă, scaurus. Ascult. Tu ai mâncat vreodată broaște? N-am mâncat. Păcat, sunt grozav de bune, mai ales prăjite în und ca aperitiv. Dar pentru ce mă întrebi? Aș avea poftă de broaște. De broaște prăjite în unt? La unt aș renunța, m-aș mulțumi cu câteva broscuțe fripte pe jărăgai. Și unde crezi că am putea prinde noi broaște aici în pădure? Lacul. Trebuie să aibă negre și și niscaiva broaște în apă sau prin preajma lui. M-am uitat bine, diplomatule. N-are nici măcar viermișori. Cu puțin mai înainte, vrusesem să-mi trec timpul, care se scurgea grozav de greu, scăldându-mă. Nu mă îndurasem însă să-i stric văzut ai limpezimea. După noi, poate că aveau să mai treacă pe acolo și alți oameni să-și pe setea. Cu jegul de care mi era pielea, mi se părea că, intrând în lac, l-aș fi spurcat. Știam de acasă că pâinea e sfântă, că e păcat să arunci fără miturile. Și tot de acasă știam că sfânte și apa. Mă despuiasem și luând apă în pumni, îmi spălasem trupul încet, cu grijă, parte cu parte. Diplomatului i se păruse ciudată în deletnicerea aceasta. Îl întrebasem, Nu vrei să te speli, diplomatule? M-aș spăla dacă aș avea la îndemână o baie, apă caldă, săpun și perie. Îmi veni chef să mă joc puțin cu sâmburile de frică, ce mi se părea că a rămas încă în ființa lui. Nu m-aș fi grăbit nici eu să mă spăl, m-am gândit însă că la noapte, când vom încerca să furăm varză și brosbe, s-ar putea ca omul cu fes alb și cu pușcă să ne omoare. La noi acasă e obiceiul ca mortul, înainte de a fi îngropat, să fie spălat și primenit. De primenit n-are cine mă primeni și nici cu ce. De îngropat, iarăși n-o să aibă cine mă îngropa. Omul cu fes alb mă va lăsa să putrezesc pe aici printre tufani, așa că, cel puțin, să mor spălat. Zici că s-ar putea să ne împuște? Da, păi cum, e dreptul lui. Eu, băiete, oricâtă poftă aș avea să mănânc o varză, două, nu mai merg. Vrei să mă duc eu singur? Să te duci tu singur. Nu o să mă duc. Ba, o să te duci. Ne Neputând să scurtăm ziua, fuserăm nevoiți să așteptăm, mințindu-ne foamea cu fire de iarbă morfolite în gură, până când fuioarele de întuneric ale nopții se prevăliră peste noi. Planul era întocmit. Rupsei o creangă mare dintr-un copac, o curățai de ramuri și de foi și o schimbai într-o dârjală lungă. Eu o dădui diplomatului. Plecarăm. Ascunși la marginea pădurii, îl povățui să facă gălăgie și să atragă atenția asupra lui a câinelui și a omului. De câine să se apere cu dârjala, de om trăgându-se adânc în pădure pe lângă stâncă. Ferit de întuneric și de copaci și pitulându-se pe după tufișuri, chiar dacă paznicul și-ar fi descărcat pușca, ar fi fost foarte greu să-l nimerească. În vremea asta, eu aveam să fac, mai târându-mă, mai fugind, un larg ocol și să intru în grădina de zarzavat prin partea cealaltă, pe lângă coverca acoperită cu buruieni, adică să dau atacul tocmai pe acolo pe unde omul cu fes alb nu se așteaptă. Ne întâlnim lângă lac, ține minte tot ce ți-am spus. Ne despărțirem. Îl lăsai acolo și mersei prin pădure, strecurându-mă ușor ca o fiară suplă să nu foșnească iarba și să nu mi se simtă pașii. Când s -o că sunt destul de departe de el, diplomatul ieșim mai la margine și, prefăcându-se că nu se poate stăpâni, tu și în funda de câteva ore. Aerul nopții era subțire și pur și orice sunet cât de mărunt străbătea prin el până departe, amplificat, ca și cum ar fi fost al unui mare clopot de aramă. Câinele flocos se aruncă lătrând spre pădure. De lângă focul care pâlpâia lângă covercă și lumina slab fața, paznicul se ridică și strigă ceva pe grecește. Câinele, lovit cu dârjala de diplomat, în nebunii de furie, lătră, încercă să muște și chelălăi după fiecare lovitură primită. Omul cu fes alb se repezi și el către pădure. Trându-mă uneori, alteori făcând mari salturi sau de în patru labe mă apropiei de vărzărie. Smulsei trei verze din pământul uscat și tare, din rădăcină și două brozbe. Mai mult nu fusei în stare să duc. Cu brațele încărcate, m apucai să o iau la fugă făcând același o colcă trepădure. Dar cum coverca era aproape, îmi veni în gând că ar fi bine să o scotocesc. Nădăjdui că voi găsi acolo ceva de mâncare mai gustos decât verzele și brosbele. Mă apropiei deci de covercă, intrai înăuntru și, punând tristele roade ale jafului meu pe jos, pe pământ, pipăi grinda coverge, de care știam că se atârnă de obicei traisa cu mâncare pentru a nu-și băga câinele botul în ea. Nu mă înșelasem, o și găsi și, Doamne Dumnezeule, nu era goală. Temându-mă să nu întârzi cu cercetarea ei pe loc, o luai așa cum era și mă aplecai să-mi culeg verzele și guliile. Nu mai avui însă vreme să le iau. Speriat, diplomatul se retrăsese prea repede și prea adânc în pădure. Simțind că paznicul rămâne în marginea câmpului cu varză și nu-și descarcă pușca în fugar, câinele renunțase la urmărire și, chelălăind, se întorsese lângă stăpân. Mă mirosi și se năpusti lătrând către covercă. Abia atunci paznicul își dăte seama că suntem doi tălhari, care voim să-i jefuim avutul și se repezi și el cu pașii care erau de mirare prin sprintenea la lor la un bătrân pe urmele câinelui. Fugi pieziși cât mă țineau picioarele, uitând și de verze și de guli, dar păstrând de băieri, trai strâns legată la gură. Mai sprinten? Vinele m-a ajunse și săria asupra mea. Mă așteptam la asta și mă întorsei să-l primesc lovindu-l. prin aer traista ca pe o praștie și-l pogni cu ea între urechi. Chelălăind de durere, se trase câțiva pași în dărăt. Nu era prima oară când mă băteam cu un câine. Cu cât aș fi fugit, cu atât el s-ar fi ținut de mine și în cele din urmă ar fi sfârșit prin a-mi rupe din carne. Mă repezi asupra lui și îl lovi de câteva ori cu traista în cap și cu picioarele peste bot și în coaste. Încă o dată îmi răbine ghetele grele ale lui Mirko, Mă folosi de năucea la câinelui și îmi reluai fuga. Atunci auzi izbindu-se de zidurile de întuneric ale nopții, și umplând văzduhul de huiet, pocnetul armei paznicului. Nu căzui nu simții nicio durere în trupul meu fierbântat de nebună amgoană. Trăsese la întâmplare. Pentru a-l înșela, scosei din gâtlej un strigă de groază de parcă aș fi fost lovit de moarte și-o ca fulgerul spre pădure. Păcălit de strigătul meu, paznicul slobozi și al doilea glonte spre locul în care fusesem, dar de care acum mă depărtasem. Câinele lătrăși și hămăii, Însă mai domol și mai departe. Pe diplomat îl găsi lungit în iarbă lângă lac. Nici nu mi-aș fi dat seama că se afla acolo dacă nu i-aș fi auzit glasul șoptit. Ei, ai scăpat? Când te-am auzit răgnind între cele două focuri de pușcă am crezut că te-ai curățat. Credeam că n-o să mai am plăcerea să-ți văd mutra. Ți-ar fi părut rău? Câtuși de puțin. Aruncă-mi o varză. N-am nicio varză. Atunci ce ai adus? O traistă. Vezi ce e în ea. De văzut nu poți să văd, întuneric beznă. Cerul nopții se acoperise de nori. Întunericul pădurii era gros să-l tai în felii cu cuțitul. Cuțit aveam, dar nu mă apocai ca păcală să tai întunericul în felii. Deznodai gura traistei și băgai mâna în ea scoasei și aruncai în iarbă un găvan mare de lemn gol. Pe frundul traistei găsi însă două căpățeni de ceapă. Una i-o dăruii diplomatului. Alta o păstreai pentru mine. Mi se păru că o merit. Le mâncare înstrâmbându-ne și răcorindu-ne într-una agurile cu apă. Erau aspre la gust și iuți ca ardeiul. Să mergem, diplomatule. Să mergem, băiete tăcuți și măhniți, de parcă pierdusem o mare bătălie, o pornirăm către apus. Bubuituri lungi de tun spărgeau noaptea în țândări, în stânga noastră. IEșirăm din pădure, merserăm o vreme pe o potecă, peste care dăduserăm din întâmplare, și când poteca o cotis premiază zi, o părăsirem și o apucarăm drept înainte, peste o luncă pe care o simțeam sub picioare aspră, pietroasă, acoperită pe alocuri cu tufărișuri mărunte și ghimbi răsăriți și crescuți printre bolovani. Ziua neprinse într-un crâng sărac. Zorile limpeziră cerul și când răsări soarele, căută în să iau seama locului și să văd dacă nu cumva aveam norocul să dau peste un măceș. Pronțăite, toamna, măceșile pot fi mâncate dacă le scuip dintre dinți miezul păros și plin de mici semințe. Dar în crâng nu creșteau măceși. Erau numai niște arbuști mărunți, ghimpoși, cu frunze mici cât paraua, galbene și uscate până la scorojire de uscata toamnă a locului. Culesei câteva frunze, le frecai în palme și, cum nu mai aveam tutun, dar mai păstrasem câteva foițe și câteva bețe de chibrit, îmi răsuci și-mi aprinsei o țigară. Fumul era amar și mă amețea. Mă îmbăta aproape, dar amețeala și beția îmi făceau plăcere. La mine nu te gândești? Ba, mă gândesc. Îi răsuci și diplomatului o țigare. Poftim, domnule consul, o țigare fabricată special din tutun de Macedonia. Înainte, tutunul de Macedonia era renumit în corpul diplomatic. Avea mare căutare în high life. O fi având și acum, pe unde să mai fi găsind. Diplomatul fuma și, în ecade fumul tare, tușea să-și sfârtece plămânii. Acum tusea lui era tusea adevărată. Nu se mai prefăcea. Dacă astăzi nu mâncăm nimic, eu unul nu mă mai urnesc din loc. Rămân aici întins până mă usuc și îmi dau sufletul. Mă crezi? De ce să nu te cred? Am mai văzut eu unul la noi în sat, la Omida... Mititică titică S-a lungit în casă pe paie, n-a mâncat, n-a băut, a murit și mort a rămas până acum. Și tu ce-ai să te faci pe aici fără mine? Am să mă descurc, eu nu-mi purta grijă. Totuși trebuie să găsim ceva de mâncare. Caută. Am să-mi dau o să caut. Nu aveam nicio nădejde să găsești ceva și de aceea nici nu mă prea grăbeam. Îmi venea mai curând să-l cemăgesc pe diplomat decât să mă ostenesc și să-i astâmpăr măcar în parte foamea. Dacă mi-aș fi pus mintea să fiu drept cu mine și tot atât de drept și cu el, ar fi trebuit să-l părăsesc acolo ca pe o mortăciune. Poate că mi-ar fi fost mai ușor să-mi văd de drum și să mă descurc de unul singur. În peninsulă trăiau fel de fel de neamuri. Cine și pentru ce avea să mă tragă de limbă, să mă descoase? Doar nu eram eu buricul pământului. La o adică m-aș fi dus și în spatele frontului să lucrez la tranșee. de morții mă pândea și așa din toate părțile. Dar mi s-a părut că nu se cădea. Plecasem la drum amândoi. Trebuia să mergem înainte împreună până ce unul din noi avea să cadă lat și să nu mai poată să se ridice. Nu eu aveam să fiu acela. Îl plezni peste bot cu o întrebare și crezui că, la auzul ei, o să-și adune puterile câte le mai avea și o să sară ars asupra mea. Aș fi găsit astfel motivul să-i trag câteva pe spinare cu o scurtătură și să-l părăsesc acolo. Însă nu-l cunoșteam ajuns. Ascultă diplomatule! Ți-a folosit ceva că ți-a împins familia la sinucidere? Rămase liniștit, ca și cum nu m-ar fi auzit, dar după câteva clipe îmi răspunse: Vrei să mă întărâți? să ne luăm la bătaie? Nu m-a lăsat dus de nas. Nu, nu. Și îți răspund cinstit: Aș minți dacă ți-a spune nu. Mi-a folosit. Am scăpat de o grijă. Mama era grasă și îi plăcea să mănânce mult. Se îngrășea într -una. Mi se părea că mănâncă din carnea mea. Ajunsese că abia se mai mișca prin casă. Și mătușa mea și bărbatul mătușii mi mâncau grozav de mult. Nu se mai săturau. Parcă erau sparți. Mă mai și plictiseau. Ajunsesem să iuresc. Moartea lor a fost pentru mine o ușurare, o eliberare. Dar surorile... Erau tinere, tinere, însă neînchipui de năzuroase și de mofturoase, nimic nu le plăcea, nimic nu le mulțumea. De la ei fi dat cerul și pământul, tot li s-ar fi părut că le a puțin. Nu ți-ar fi aruncat nici măcar un mulțumesc din vârful buzelor. Una din ele mai era și antipatică, avea buza de jos groasă și căzută peste bărbie. Dacă trăiau, ar fi nenoroci bărbați cu care s-ar fi căsătorit. Și ți-ar fi părut rău de acei bărbați? Cum să-mi pară rău? Ce-mi păsa mie de ei? Nici măcar nu bănuiam cine ar fi putut deveni cum nați cu mine. Dar tu înțelegi? Însă și existența familiei mele pe lume mă indispunea. am stăpânit de impresia că îi port pe umeri, că din cauza lor nu mă simt slobot să-mi fac o viață pe placul meu. Nu ți-a fost milă nici măcar de frățiorul cel mic? De cine de lot? Nu. Dacă nu murea atunci, ar fi murit mai târziu. Era cel mai leneș dintre noi toți și cel mai boieros. Scuipai și strigai. Stârvule! De mult nu mi-ai mai spus așa, stârv. Nu sunt încă, dar o să devin luate ar dracu să te ia. O să devin negre și stârv dacă nu mi-aduci numai decât ceva de mâncare. Mă urcai pe o ridicătură pietroasă, mai mult rându-mă și ținându-mă cu mâinile, când de colțuri ascuțite, când de tufișurile care izbutiseră să-și înfigă rădăcinile printre căpături, și mă uitai până unde ajunsei cu privirile. Văzui dealuri și văzui râpi și munți golași și deasupra același cer însăplat, văscos, apăsător. Și nicăieri nu zării un fir de fum care să arate că pe acolo trăiesc oameni care fierb lângă flăcările focului o oală cu zeamă. Coborându-mă căutai bureți. Nu găsi. În schimb, în mijlocul unei poienițe, dădui peste un arici dolofan care mâșia cu botuia scuții prin iarbă. Mă opri locului să nu-l sperii. Scoței cuțitul, tăiai un arbuz din rădăcină, îl curățai de ramuri și de ghim, și, ascuțindu-l la un capăt, înfăuri din el o țăpușă. La apropierea mea, ariciul se făcu ghem și își zburli ghimpi cenușii. Îl rostogoli cu piciorul și răsturnându-l cu pântecul în sus și apoi căutând locul unde botul lui se lipea strâns de partea din dărăta trupului, înfipsei țăpușa și o apăsai. Sângele roșu-gălbui izvorâ pe lângă el. Ariciu se zvârcoli că se zvârcoli, apoi se destinse, se mai răsuci de câteva ori și se liniști. În fipt așa înțepușă, ridicai și îl dusei plocon diplomatului. Bucură-te și te veselește, domnule consul. Ți-am adus un arici să-l mănânci. Ești nebun? Cum o să mănânc eu carne de arici? De ce să nu mănânci excelență? Nu cred să fie mai puțin bună decât carnea de iepure sau de broască. Of, doamne, doamne! Dacă faci pe mofturosul, al să l mănânc eu pe tot. N-am să-ți arunc nici măcar un oșcior. Ai să-l mănânci crud? Nu. Am să-l jupoi și am să-l frig. Fript? De, parcă ar mai merge. Ce să fac? Mă înscriu și eu la jumătate. Întinseai ariciul și-l despicai, îl curățai de măruntaie și îl jupuii cu grijă de piele, ferindu-mă să nu mă înțep în ghimpii lui. Dacă te înțepi în ghimbi ariciului, mâna se umflă, se învinețește și coace bubă.